هناجيل حق في ليل فلي من اصدق النجوى وادعوا الله من قلب سليم يغره تقوى هناجيل حق في ليل فلي الصلاه والسلام على رسول الله وعلى صلى الله وسلم, وسلم تسليما كثيرا صاحوا وكفى الله شانه اذا سمى الصلاه الله وكصني محمد صلى عليه وسلم فجوزي الله سبحانه وتعالى يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون وبقيبره بوث صلاح جل شانه استسكم بغياس شني متمراتي Allah subhanahu wa ta'ala molimo da nas učeni odoni koji ga se boje istinskom bojaznošću i odoni koji će umrijeti samo kao pravilnih snima. Draga brećo, za Allah subhanahu wa ta'ala pomoć ćemo nastaviti sa našim tumačenjom sure El-Kahf. Ja se nadam da mimo ovoga predavanja raz, znači u sledećem predavanju, da ćemo završiti sa tumačenjem ove, ove kuranske sure. U našem prošlom predavanju gdje smo se družili sa surom el -Kam. Govorili smo sto tri i sto četiri kuranskom sure a to je ajet ili ajati u kojima Allah subhanahu wa ta'ala govori o ljudima čija sudjela propala, čija su djela uništena odnosno nisu primljena. Pa smo tako vidjeli i čuli, da se Allah subhanahu wa ta'ala u tima ajetima obrača وصانيك محمد صلى الله عليه وسلم ذا يودما كاجي ذا يبيتا كي أسو تو ديلا فرطالا كي ديلا بيتي بريمينا فا الله سبحانه وتعالى قل محمد رأسي رأسي يودما قل هل ننبيكم بالأخسرين أعمال رأسي خوشتال دواسوا باويسهم وعنما كي أسو ديلا فرطالا وعنما ترود ندنياوك أزلودا i koji mislije da je dobro ono što ne čine. I onda u sljedećim Allah subhanahu wa ta'ala kaže, to oni, kao što ćemo vidjeti kasnije, koji poriču ajete svog gospodara i poriču susreća Allaha. Dobro, vidjeli smo također da hafiz ibn Kassir, nam se Allah djel šan usmine. da kaže da ovaj kur'anski ajet se odnosi na svakog onoga koja obožava Allaha subhanahu wa ta'ala na način za kojim Allah subhanahu wa ta'ala nije Da se ovaj kur'anski ajet odnosi na svakob onoga. Ko obožava Allah subhanahu wa ta'ala na način, kako Allah jala šanuhu nije propisava. Odnosno, za čim Allah subhanahu wa ta'ala je, se se više puto smo slušali, čuri. Da je u sluva da djelo bude da čovjek to čini ujma Allah, da bude iskren u tome. I druga stvar, da bude u skladu sa onim što je došlo u Kur'anu sunnetu Allah, Kusanih sallallahu alaihi wa sallam. I kogod bude obožavljava Allah na neki drugi način, to mu tijelo neće biti primjer. Naprimjer, da čovjek čini nešto što je odhajda. Naprimjer, da čovjek čini namaz, obavlja namaz, daje sadaku, daje zakat, naređi ima na dobro, odrača od zla. Međutim, čovjek nije iskren u tome što čini. Nego, na primjer, kada klanja, klanja da ljudi kažu, vidi ga ide u džamu. Kada govori, govori da ljudi kažu, vidi ga mašla kako fino govori. Kada naređeva na dobro, radi to kako bi ljudi rekli, vidi ga mašla kako je hrabr. Znači, onaj koji bude sa takvom namirom čini ta djela, Allah to lišanu tog ga Zato praći, brate, pažno. فمقر بيو نماز فمقر بيو أجنب قرآن فمقر بيو حافظ حافظ قرآن حافظ حديثة أكو ناميرا نغوة ونغوة مسرطة نية بيلا إسكرنا الله جلس وانه تونيج بريمت إذا تو سيئت تسي ونوك حديثة لا إله إلا الله كو إذا بيلا جيمة المسلم صلى الله عليه وسلم يبسنه صلى الله عليه وسلم كاجه يس فمني أفرغو ترويцу ساكوه ماكيسة پتبال في جهنم بجني ما يك iz Korana, koji uče Allah u knjigu. Međutim onaj koji se borio na Allahovom putu. Međutim onaj koji mnogo davo sadaku. Međutim, u tim svojim dijelima ova trojica nisu bila iskrene. Morimo Allah subhanahu ta'ala da nas naučili od ovakvih. I zato, draga, vraću, pitanje nijeta. Pitanje namjere. Pitanje iskronosti. Je osnovna i najvažnija stvar. Čovjek, ako bude iskren prema Allah subhanahu ta'ala, pa makar imao kod sebe grešaka u svom pojmanju vjeri. Allah subhanahu wa ta'ala će morati njegove iskrenosti dati uputu. Međutim ko krene pravim putem, međutim u tom svom hodu kretanju ne bude iskren, Allah zršanu će dati da njegov kraj, da njegov ishod ne bude hajbil. I zato pogledajte koliko ljudi krenu fino putem, međutim na kraju skrenu. Na kraju odu. Allah subhanahu wa ta'ala odkloni od njih kajr. čega... Zato što nisu bili iskreni. I zato, draga braću, iskrenost je vezana sa čim, što mi često puta kažemo da se zove beričet. Znači, beričet je da Allah ti da hajr u nekoj stvari koju činiš. Pogledajte, to je stvar koja se ne može opisati. U smislu da daš definiciju šta je beričet. U smislu da je vidiš. A to vidiš čovjeka, kako čovjek ima ženu i dvoje troje djece. Drugi čovjek isto tako ima ženu i dvoje troje djece. Međutim, jedan sretan drugi je sretan. Allahom je dao beričeta, a u meni je da u I zato Allah -šan, da da je nekada čovjeku dadne dvoje, troje djece, međutim da adne, maša Allah, svaku od da je hirli, da je pametno, da, da, da voli vjeru, da subhano čovjek ne za dovolje. Allah mu dao Drugom, Allah dao isto tako, međuti nima da, da beričeta. Čovjek počne da radi, da trguje, međuti bude iskren. Hoće ima Allaha, neće da vara, neće sa tim da se nešto man zaman bogati, hoće da, za sebi i za svoju familiju. Vidiš, Allah mu da beričet. Allah mu da, Drugom, dođe u periodu, ima hiljade, ima milijone, međutim, ne krene Zbog čega? Nije imao beričeta. krene putem traženja za nje. Krene mu dobro, mašala, Allah odklon je njega. Zbog čega? Zato što pitanje srca. Pitanje namjeri. I zato, draga, čuvaju stvar. O kojoj čovjek mora vodi računa. Svaku stvar sve koju počinješ i koju hoćeš da činiš, pa je tvoja namjera sada. pa je tvoja namjera šta? Sada. Druga stvar jeste da to tvoje dijelo bude u skladu sa šarijatom. U skladu sa Kur'anom i sunatom Allahu kusanika sallallahu alaihi wa sallam. E to je o čemu ovdje govori ovaj kur'anski ajed. I ukoliko dijelo nađe se prva stvar, nađe se druga stvar Čovjek će, mišallah, naći to dijelo na sudnjem danu. Čovjek će naći to dijelo na sudnjem danu. Međutim, ukoliko ne bude prve stvari, ne bude druge stvari, ne bude jedna od ovih dvije stvari, čovjek će da se nada. I zato, draga braću, u prošlom predavanju smo govorili o opasnosti novotarija. O opasnosti novotarija. I vidjeli smo, kroz govor Hafiz ibnika kako jedan broj komentatora Kur'ana Znači, još jednom podsjećam na 103. i 103. ajet. Reci, hoćete da vam kažem čija dijele neće nikako priznata biti, čiji će trud u životu na ovom svijetu da biti, a koji će misli da je dobro ono što oni radi. Pa smo vidjeli da jedan broj mu fesira ovaj ajet u smislu da se odnosi na kršćane ili na židovi. Duk je drugi broj prokomentarisao među <coughs> kojima alija radi Allah عنhu, da se odnosi na hriđije. Znači na muslimane nogotare. E sad, Šta je ispravno? Ispravno je da ovaj kuranski ajet obuhvata jedna i druge. On prije svega se odnosi na kršćanih židove, koji su izmijenili svoju vjeru. Unijeli, uveli novotariju u svoju vjeru i promijenuli je. Međutim, isto tako ovaj kuranski ajet obuhvata, obuhvata i one muslimane koji u svoju vjeru unese novotariju. Znači, ovo želim da dobro obratite paž na ovu stvar. Na ovu stvar. Jer da ga jedno pravilo u razumijevanju Kur'ana. Znači još jednom kažem da želim da obratite pažnji na ovu stvar, jer ovo je jedno veliko pravil u razumijevanju Hrana. Jer ponekada čovjek dođe i vidi da kuranske, ajte, govore o nevijernicima ili da govore o lice mjerima. Znači, pomakite što je. Imam je tvoj predponici, To reko? Pa nekada čovjek sluša ili čita određene kuranske ajete i vidi da se ti ajete odnose da govori o lice mjerima. Kaže čovjek, ja sam musliman, mumin, na mene se ne odnose ti ajete. Čita ajete u kojima se govori o židovima, kaže ja sam musliman, na mene se ne odnose ti ajete. Ne, to je pogrešna stvar. Ti gledaš i čitaš i razumijevaš te ajete i bojiš se i strahuješ. بِسِكُوتِ بِنَنَا جِنَكَ أُتِي حُسْبِينَا نَكَ أُتِي أُسْبِينَا قُلِ اللهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى يَصْمِينُ وَلِصْمِيرَمَ فَمِثَالُ اللهِ جَشَانُهُ كَذَا ذُورِي وَلِصْمِيرَمَ كَاجَ وَإِذَا قَامَ إِلَى الصَّلَاةِ قَامَ كُسَالًا كَذَا اُسْتَنُ وَدَأْبَ فِي نَمَاسِ فِغْلَ دَ سُبْحَانَ اللهِ لِصْمِيرَمَ لِسُبْحَانَ اللهِ زَرِفُ صَنِيكَ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ لِصْمِيرَمَ الْمُنَافِقِ سُبْحَانَ اللهِ لَنَمَاسَ بَجُوتِي اللهُ سُبْحَانَهُ kada ga zavisi to, na primjer, da osjeti neku ljenost. Kada hoće da obavi namaz, kada hoće da ustane na sabah, da ode u džam i osjeti ljenost, subhanallah, neka se poboji da ga ne obuhvati jedan dio ovog kuranskog ajta. Da se kod njega nije našla, a sigurno se našla, jedna od osobina licemira. Jer kod čovjeka se može, čovjek mumin, muslima, nije licemir, međutim može da se kod njega nađe osobina licemira, i to je grijeh. I to je jedan od najvećih griha. Allah subhanahu wa ta'ala, kada nam govori o židovima, i kako su Allahu u knjigu bacali za svoje leđe, ću bih, subhanahu nekada, kada se posveđa sa nekim. Posveđali se, ne dovolj, ja ovaj i ovaj kažemo u trgovini, u ovome, onome, isna sa mnom, on kaže, ja sam u pravo, ja sam u pravo, ja sam u pravo. Kažemo, dobro, hajde da Allahu presudi Allahova knjiga. I surmata Allahova kusanika, alihi sanatu san. Da nam presudi isna, čovjeku se mi nađe, subhanahu wa ta čovjek u svojoj duši kaže neću da mi presudi. Sartoni je isto ono o čemu nam Allah subhanahu wa ta'ala govori u suri da subaatsali Allahu ukhibu za svoje alejha. Baš su kako mislio da radi po njoj, mislio da im presudi i tako dalje. Naći draga braćo, čovjek treba da zna na koji način da čita, da razumije Allah subhanahu wa ta'ala takovi kuranski ajeti. Prije svega se odnose na nevjernike. Odnose se na koga? Na nevjernike, na kršćane, je li zbog čega? Zato što su izmijenili svoju vjeru. Pa kako su krišćani promijenali, kako su židovi promijenali. I također se odnosi, shodno koliko kod ljudi imate osobine, odnosi se na novotare u islamu koji mijenjaju sunnata Allahovog posanika sallallahu alaihi wa sallam. I što kažem, odnosi se na one koji mijenjaju vjeru sato mi je došao Allahovog posanika sallallahu alaihi wa sallam. zato pogledajte samo jedne lijepe izrake. To je izreka Malika, da mu se Allah djelala šanu smijela, Malika ibn Anasa. Koji kaže, kogod uvede neku novotariju u islam, kaže, on kao da je, on je obtužio Muhammeda sallallahu alaihi wasallam, da nije prenio poslanicu, da nije prenio objavu. I kaže imama Malik, sve ono što nije bilo tada vjera. Malam lam yakun deenan yawma idhin falesa liyawma Se ono što tada, to jest za vrijeme posanika Alihih salatu vesselam. Odanima poslanika sallallahu alejhi vesselam. Sve što tada nije bila vjera, ni danas nije vjera. To jest danas ne može da bude vjera. Pa koliko danas ljudi koji obožavaju Allaha subhanahu wa ta'ala nanač, kako nisu ni obožavali poslanika Alihih salatu vesselam. Ni su prve generacije. Prve generacije koliko god i znamo koliko su voli Allaha u Pasanika alihi salatu wasalam. Međutim, je li ikada palo na pamet? Da su rekli, hajde, da se sjećamo da dan kada se je rodio Pasanika sallalahu alaihi salatu wasalam, da se tog dana. Ono što danas ljudi nazivaju mavlud, oblježavanje mavluda. Nikada, Pasanika alihi salatu wasalam nije ih uputio da to čini, niti su prve generacije, niti ashabi, niti tabiini, niti tabii i tabiini, niko od prve generacije nije to na pamet palo. A kako li dosta očinili? A danas ljudi, znači ljudi neki misli iz ne ovog da im se Allah djelšanu a još, tako da kažem, su goli oni koji pozivaju u to, pred jasnih dokaza, čini je to osnovom i slubom vjere. Ako pogledam kroz historiju, vidjet ćemo da oni koji su uganili to, da su ovo bile, fa, je, Znači jedna islamska dinastija, u stvari šidska dinastija, znači, među kojima je bio halifa koji su se proglašavali božanstvima. Allah zalašanu se čuva, znači proglašavalo se, znači uh, i tihad, znači ujedinjenje, da se sjediniju jedinio s Allahom subhanahu wa ta'ala. I ta dinastija je počela s onim što se zovem Mavludom. Pa u njihovo vrijeme bilo puno više Mavluda. Bio Mavlud pa bi bio Mavlud Fatime, pa Hasana, pa Huseina i kako ješlo vrijeme i odšli. Jedna pojeda pa Mavlud iščezal i ustalo samo Mavlud poslanika pa sallallahu alihi wa sallinu. Draga bračeo, draga bračeo, Ljubav prema poslaniku sallallahu alaihi wa sallam se ispoljava onako kao stočine prve generacije. Nekako to ljudima padne na pamet danas. Nekako to ljudima padne na pamet danas. I zato znači, pogledajte samo još jednom ove izreke, ove izreke imama Malika, sve što tada za vreme poslanika alaihi wa sallatu sallam, nije bila vjera. Znači još jednom ponavljamo vjera, ne dunjaluk. Danas može do čovjek i reći dobro nije tada bilo auta, sad vozimo auta, to nije vjera. Moženje auta, putovanja avionima, način oblačenja, to stvar je dunja Ne stvar je ibadeta, kako se približavamo Allah subhanahu wa ta'ala. Mi govorimo o ibadetima i načinu kako robujemo Allahu subhanahu wa ta'ala. I kada je u to, onda tu se držimo strogo, onako kako je bilo za vremen posanika sallalahu alihi wa sallam. A tako Allah subhanahu wa ta'ala dalje u 105. 106. ajetu govori o ishodu odnosno kazniki. Ovima sve je normalno, da ćemo se da Naći kazna za nevjernike koji su promijenili vjeru. Musa i Isa aleyhissalam, nije sigurno ista eh, na primjer kao i kazna, na primjer za neke muslimane koji su vodili neke novotari. Jer kao što smo rekli, ukaziva to da se samo novatari i konotari razlikuju, posto novotarija koja vodi čovjek nebijersko kojera vidamo da su ti valekano baterija mala na baterija itako dali znači da neko nam misli znači da je sve to da je sve to u istom da je sve to isto Allah subhanahu wa ta'ala kaže olaiki alldini kafaru biayat rabihi wa ilqahi fahabitat a'maluh fahatousu ani فلا نُقِيمُ لهم يوم الْقِيَامَةِ وَزْنَهُ وفي زدن يدوية استار سبو مين تدراغ أورجون كورانسكم آيته جلو بيوچار اسم الله درس ناني ما زدرشي بس نيهما ديال بربال فَلَا نُقِيمُ لَهُمْ يَوْمَ القيامة بس نيهما ديال بربال ينسوا نيامدان وني نكك da žinu neće imati. Pa vidimo da u ovom kuranskom tu. Allah subhanahu wa ta'ala kao kaznu ovima spominje dvije stvari. A to je tako da kažemo nije samo kazna koja je vezana za ovih. Nego je to uopšte kazna koja je vezana za griješenje. A to je da čovjek djela budu upropaštena, da čovjek u djela propadnu, dobra djela koja je učinio i da nas u njem danu čovjek ne bude imao težine. Šta se misli pod težinom? Mi znamo iz Akide smo učili da jedan od prizora sudnijih dana jeste moment kada će se ljudima vagati njihova djela. I što kažem? Moment kada će se ljudima vagati njihova dobrodjela. I zato, draga braćo, znači to je da prilika da se prisjetimo tog momenta. To, tako da kažemo, potpada pod naše prisjećanje na Ahiret. Znači da čovjek kada se sjeća Ahireta Nesi ja sam u smislu doći neki dan. Nego hvala Allahu subhanahu wa ta'ala kroz Quran i sunnat su nam pojašnjeni detalji tog dana. Pa vidimo na moment kada čovjekova duša napušta njegovo tijelo. Kada se bude vratila u kabur. Kada bude pitana. Zatim džennet ili džahnem. Zatim sudnji dan. Zatim prelazak preko sirab čuprije. Zatim vaganje dijela. Zatim polaganje računa. Znači sve to nešto Sačim čim od nas kao vijenik, sa čim živim. Jedan od ih prizora jeste el-mizan. Odnosno, vaganje dijela na sunjem danu. Vaganje dijela na sunjem danu. Kada će svakom čovjeku njegova dijela biti vagane. Međutim, ono što bi želio prije svega da obratimo pažnju. A to sam već jednom bio rekao da ćemo o tome nešto reći. A to je, draga braćo, jeste stvar koja se zove čuvanje dobrih dijela. Čuvanje dobrih dijela. Jer čovjek kada učini neko dobro, djel, sa ova dva uslova, prvo iskrenost, drugo pa šarijatu, prije da kažemo čovjek klanja noćni namaz, čovjek klanja noćni namaz, klanja iskreno, e, klanja iskreno, klanja, kako ga je klanjao sallallahu a se, nada se da će mu to dijelo biti primljeno, međutim treba da se boji jedne stvari, a to je da ne dođe sa stvarima da ne odje sa djelima koja mogu pobrisati ovo njegovo dobro djelo. ovo njegovo tvojovo dobro djel, izbrisati ga u propasti ga. Razumite kako hoćete. I zato Allah subhanahu wa ta'ala kaže: "Ja, o vi koji vjerujete, koji ne te kvariti." Vaša dobra djela. Ovi koji vjerujete, ne mogu kvariti vaša dobra djela. I zato svala zamiste te propasti na sudnjem danu, da čovjek dođe sa dobrim dijelima, međutim, da ta njegova dobra dijela budu pretvorena u šta? U prahi berga. Kao što smo bili citirali, govorili u hadisu, u Sunanu od bin Mađe od Saubana radijallahu a Anhu, koje ćemo također kasnije citirati. I zato dragova praća, da se Allah djelšanu usmiluje imeni Ivama. Čovjek mora čuvati svoja dobra dijela. Znači, mora da vodi računa o svojim grijesima, jer ima greha koji uništavaju druga dobra djela. I zato ćemo, sobřeljeno da se ovdje u unkojnjsku majotu spomenuli, malo srnti na to. Pa da vidimo, koja su to, koja su to, no, koji su to grijesi, koji brišu čovjeku druga dobra djela. Naga breću prva slavu. Sari, samo počet, ovoga, da spomenimo jedno, jedno pravilo, koja je kaže, da je da je da je da je da je da je da i širk da upropatavaju potpuno sve čovjekova dobra djela znači čovjek koji je musliman bio 10, 20, 30 godina u 10, 20, 30, 40 godina činio dobra djela ne znam kakva dobra djela je obavio hađi, je obavio umere i, i, i Kur'an i, i ovo i ono međutim ne nekada ako ne znam kolikog perioda dođe sa jednim dijelom koji se zove kufr ili širk Tođe sa koji se zove Kufr ili Širk, Izgovori riječ nevijestva. Ili učini djelo nevijestva. Ili izgovori riječi Širka. Ili e, djelo Širka. Sa tim njegovim činjenjem te stvari, sva njegova dobra djela propadaju. Sva njegova dobra djela propadaju. I zato jedino kod Ahli Sunnata veli džamata, jedino je Kufr i Širk što u potpunosti uništava sva druga dobra djela. Znači jedino šta? Jedino kufri i širk. Međutim, kada su pitanju druga djela, koja su došla u Kur'anu i surnatu, u pasanika, alayhim salatu wasalam, da uništava i druga djela, oni uništavaju ih dijelimično. Taj grijeh, shodno svojoj, shodno veličini, čovjeku uništava druga dobra djela. Čovjeku uništava šta? Druga dobra djela. Međutim, ne uništava sva. Ne uništava sva, nego jedan dio Dobrih dijela uništava, uništava čovjeka. Znači to je jedno veliko pravilo za koje se nadam da ćete tega razumjeti, A to je da jedino kufr i širk u potpunosti uništavaju čovjekova dobra djela, međutim drugi grijes koje ćemo spomenuti uništavaju dijelnično. Pa da krenemo od prve slu. Tako da ću kufr i širk su stvari o čijoj opasnosti smo slušali i govorili. I ovo je jedan od momenata kada možemo ponovo vidjeti opasnost kufra i širka. فجاك وكله الله سبحانه وتعالى كاشه ولقد اوحي اليك والى الذين من قبلك لان اشركت لا يحبطن عملك فكيف جواب لنتبي دي انما بري تبي فدابتي انشنيو شرك سوا دويا تويا ديلا بي زسيغونو محمد صلى الله عليه وسلم ولا قد وحي الي و الى الذين من قبلكم ابي قبل ما ينتبه يعني ما قريه تبع kada bi chini shirka safaia dialabi propa znači pogledajte ovdje obraćanje kome poslaniku Muhammedu sallallahu alejkum ve sellem raga brac isto tako je sačinjenjem kufra isto tako je sačinjenjem kufra normalno razlika između kufra i shirka nam vremena da sada o tome govorimo, o tome smo govorili i nadam se bodja da ćemo možda nekada počome govoriti iz ove stvari čovjek, iz ovoga čovjek vidi jednu drugu stvar. A to je, draga braćo, još jednom ponavljam. To je važnost znanja i važnost traženja znanja. Da čovjek vidi i da čovjek zna šta je kufr, a šta je širk. Da čovjek vidi i da čovjek nauči i da čovjek zna šta je kufr i šta je širk. Jer kufr i širk, kao što ovdje vidimo u potpornosti uništavaju sva čovjekova dobra djela koja je učinio. Sva čovjekova djela koja je učinio. I zato da se Allah je našao i ulemi? lami. I da smo koja govori, i u koja piše, i u lami koja poziva, koja ljudima govori o ovoj temi. A to je tema Kufra i tema Širka. Međutim do ponekad i ne ponekad u ovom našem vremenu često, Znači imamo oni koji se su tome suprastavljaju. Pakaju muslimani smo. Kakve je potrebe danas da govorimo o kufru i širku? Muslimani smo padamo Allah na seđdu. Pa, Sigurni smo da nećemo pasiti na seđdu nekom drugom mimo Allah. Kakve je potrebe danas da govorimo o kufru i širku? La ilaha ila Allah. Pasanik sallallahu alaihi wasallam je rekao da najviše je za se boji za svoj ummet da se boju širka. I zato kako ta tema može biti nabitna. I zato vidimo danas iz dana u dan. Znači možemo primijetiti. Znači da dođe čovjek koji klanja, koji obavlja nama čini ovo, međutim izgovori riječi koji mogu biti riječi kufra. Naprimjer čovjek kaže ovu il onu riječ, međutim znamo da je to riječ kufra ili širka. Ili ljudi koji padaju na seđidu nekom drugom imamo Allahu suhanahu wa ta'ala. I zato što nam ono ponavljamo, znači da vidimo Kolika je opasnost kufra i širka, odnosno kolika je bitnost ukazivanja na, na ove stvari. Stvari mimo ovoga, kao što sam rekao, znači poništavaju čovjekova dijela dijeli mično. Pa tako jedna od stvari koji također poništavaju čovjekova dijela je starija. Odnosno, kako ga u loma naziva mali širk. Mali širk, međutim širk nekoj izvodi čovjeka iz dvjere, Međutim, može čovjeka da odvede u veliki širk. A to je da čovjek svojim djelom hoće neče drugo zadovoljstvo, a ne Allahum subhanahu wa ta'ala. Pa na primjer, kao što smo rekli, da čovjek rekne, da kaže e, u stvari ibadata, da obavlja određene ibadate. im kako bi ljudi rekli, znači da taj čovjek to dobro radi, da li je čini i tako dalje. Znači, nema sumnje da to njegovo djelo, da to njegovo djelo da nije primljeno, a i također je boja bojaznost da će uništiti druga njegova dobradina. Također vraća od stvari jeste koje smo već bili citirali, a to je griješenje u tajnosti. Griješenje u tajnosti ili kao što kaže kao što je ših albaniji, rahmatullahi, ali mu običaj da govori znači griješenje kada mu se poka, ukaže prilika. Znači u jednom je društvu sa jednim licem ili sa jednim oblikom, međutim kada dođu u drugo lice znači drugom, sa drugim je licim sa drugim oblikom taj čovjek biva pa je tako smo bili citirali znači u isto jedan veliki hadis koji je kao što sam rekao, ako me dobro e, pamćenje služi u prošlom predavanju, kada bi svi taj hadis isprintali i stavili znači kao neku levu u svoju sobu, znači ne bi nam bilo od, ne bi nam od a to je hadis koji je zabiljaž ibn Mađu u svom sunanu od efeubana radijallahu ta'ala anhu da allahu الله, الله عليه وسلم wa sallam kaše da će da zna vođe iz njegovog ummeta ko je zna sunjem da anu doči sa dobrim delima kao što su brda pihame to su brda u saudi skorabi brda u hijazu koja su velika فَيَجَعَلُهَ اللَّهُ هَبَاءً مَنْصُورًا Pa će Allah ta njihova dobra djela pretvoriti u prah i pepeo. Pa Allah ta njihova dobra djela pretvoriti u prah i pepeo. Pa sahabi Allah, unkosanika Al salatu wasalam, rekoše, Allaho poslaniće, pojasni nam ko su ti ljudi. Pojasni nam ti ljudi. Sif lana. ti si ljudi pojasni da i mi ne budemo od njih. Pa kaže po sanih sallallahu oni su od vas. I kaže, وَيَأْخُذُونَ مِنَ اللَّيْلِ كَمَا تَأْخُذُونَ I oni kaže, od noći uzimaju, to jeste jedan dio noći provodili u ibadet, u noćnom namazu, kao što i vi provodite. Subhanallah. Znači, koliko je danas, nas koji smo na toj da da imamo dio u noći, koji provodimo ibadetu. Subhanallah, draga, braću ibadet, صلاة عبادة نية ما لها ثوار صلاة عبادة نية ما لها ثوار имаم البخاري ومسلم سوسوا في صحيحهما زبلجوا عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه لكاجي كاجي كلهاوسام سأبصانيكو صلى الله عليه وسلم فكاجا توليكو учио اي توليكو يبيو لا قيامو تجحت هممت بأمر da sam, kaže, pomislio da učinim nešto loše. Pogledajte raz Abdullah i Meso'uda, hadisu Buhari muslimu. Da sam pomislio da učinim nešto loše. A pa kažu mu, a šta si to pomislio da učiš, učiniš? Kaže, pomislio sam da sjednem i da ostavim posanika sallallahu alayhi wa sallam. To je sad da ga ostavim u namazu. Da napustim namaz sa njim. pogledajte šta je ibadit bi u njihovim srcima. Šta Ibadet bio u njihovim srcima? Šta je bio noćni namaz u njihovim srcima? Šta je bio zikl u njihovim srcima? Draga braću, svak od nas ima, ima neke stvari sa kojima hoće da se poselami. Hoće da se riješi ti stvari od harama, od stvari koje su ružni navika i tako dalje. Znači, ovo što ću reći, ovo nije nikakva moja mudrost. Nije neka izmišljena stvar, ali samo dva rekjata, samo dva rekjata noćnog namaza, polako, polakog, dugog namaza, sa dugom seđudom, dugim rukom, mijenjaju čovjekov život. im čovjekov život. I zato noćni namaz i stvar noćnog namaza ne smije da bude nešto i stvar i badete da bude nešto preko čega čovjek olahko prelazi. Pa kaže opiš opišnami Allaho poslaniče kosti ljudi. Pa kaže oni su od vas uzimaju jednoči kao što i vi uzimate. Valakin ali, kaže poslaniče ka arih svalatu wasalam. Iza khalovima hade min lahi intahekuha. Ali kaže oni kada se osame sa Allahovim granicama, Kaže oni prelazite granice. Ali kada se osame sa Allahovim granićama. Oni prelazite granice. Znači... E, u jednom društvu su baška maki, međutim u drugom društvu su drugači. I zato, draga braćo, danas Allah subhanahu wa ta'ala učini od onih koji se boje Allah subhanahu wa ta'ala. Od srednjećih stvari, svišća nam pominjem da ove stvari koje ću već razpomenuti, ovo stvari koje nuštavaju druga dobra djela, to je samo nekoliko stvari. Znači danas kad sam se vratio i tijel da spomenem sve stvari koje su došle u Kur'anu i sunnatu, da uništava i druga dobra djela vidio sam da bi, mi, da bi nam trebalo dva ili tri predavanja da samo nabrajamo ove da nabrajamo ove stvari tako da se odlučim da spomenem samo nekoliko a inshallah taala ako nam Allah podari života i vremena nekada ćemo drugo obširnijoj obojte jedno tip stvari također stvari koje uništavaju čovjekovo djelo draga braci jeste prigovaranje jeste pregovaranje na e, dobro djelo Pogotovo prigovaranje na sadaku. Pogotovo prigovaranje na sadaku. Znači da čovjek dadne da medživ ti kasni prigovori. Kaže, ja pa dao sam ti. Il dajem ti. Il se čovjek pohvali sam ti bitako da. Znači to je u stohari koju unishtavaju to čovjekovo dobrodje. Ja, aijuhallifin, amanu, la tudotilu sadakatikum bil manji wal edha. Allah subhanahu wa ta'la kaže u vjernici, nemojte unishtavati svoju sadaku da mojte ulištavati svoju sadaku sa prikovaranjem. Sa prikovaranjem i sa ezijetom. Da drugo ezijetiš nakon što se mu dao. Jer to što se dao, dao se Allah radi, ne radi njega. Kada rekomendaš, daš, dao se Allah radi. Ne radi njega. I zato je Subhanallah ulema, kada govori o adabu davanja sadaki. Subhanallah sp spominje jedan adab. A kaže da je to na čovjeka da neko nekome. Čovjek, tu je neki miskin kojim mi ja hoću da dadaš. Kaže, na tog miskina treba da gledaš na izna tebe. Da je on neko preko koga ti je Allah jel lašanu omogućio da učiniš dobrodjelo. I zato ne gledaš nego u smizu da je to neki jedni miskin. Ne. Da gledaš njega kao insana preko koga ti je Allah jel lašanu omogućio da šta? Da učiniš dobrodjelo. Jer vidjet ćemo kasnije jer jedna od najvećih stvari koneštavaju čovjekova dobra djela jestli da čovjek hoda gordo, hoda da čovjek hoda uzvignutu, da samo samolovežavanjem gleda na druge. Znači to su ljudi najdalji od Allahovog beričeta i od Allahovog hajera. Međutim, draga braćo, koje da spomenemo jednu stvar, a to je kada je davanje. pitanje davanja. Draga broje braču, musliman, mumin je da reši. I ne može da bude škrt nikako. Možda ima ništa? da Darežljiv. I ne može da bude škrt. I zato ako me neko pita što znači džavad, jeba znači darežljiv. I ako može također da znači jedno drugo značenje. Ali kojima što znači džavad? Može da znači konj. Ređutim, onaj post... ona dobri konj. To je kodera, pa posebna vrsta konjena. Znači džavad, posebno. Znači jedno od značenja, mada... Jedno značenje je također darežljiv i zato jedno od Allahu i lijep imena također džavad onaj koji je koji mnogo daje. Jedno od Allah i imena koji nije došlo među onih 99, međutim došlo u drugim predajama da došlo u hadis poslalika alaihi s-salatu Allah salam inna Allahe džavadun wa yuhabbul džud Allahe džavad darežljiv i voli darežljivost, voli džud međutim to je sve od značenja ove ove riječe. Draga braću čovjeka da musliman <coughs> Izato pa gledajte kolko je došlo. U sunnatu Poslanika sallallahu alejhi ve sellem hadisa u koji se govori o čemu? O vrijednosti davanja. O vrijednosti sadake. Važite danas na veliku žalost. Mi komstimani, mi smo narod ni smo navikli da dajemo. Načemu nije problem, mi hoćemo. Načemu kada nam dođe neko i kaže valjda ima što mi tražite i taj potrebi, dajtemo. Mi ćemo, ćemo svi se okupiti, ina ćemo para. Mađutim, problem je što nemamo naviku da dajemo redovno. I da razmišljamo o tom davanju. To je jedan veliki, veliki problem muslimana ovdje kod nas na našem prostoru. Hvala Allahu, ima muslimanske sredina, arapske sredina, gdje su ljudi skroz drugačiji, Gdje su ljudi, pa makar da su otišli u neko ogriješenje, Međutim, navikli su da daju. I zato, na primjer, mi, dosta puta ljudi, kada, naprimer, na primjer, posmatriju na radski svijet, na islamski svijet, oni kažu, a, ti ljudi imaju što ne bi davali, kad imaju i tako dalje. Ne, nije to. Ti ljudi, draga braću, daju zato što su navikli da daju. I zato ćete vidjeti u velikom broju islamske sredina. Znači, nema čovjeka da ne daje zakat. Nema čovjeka da ne daje zakat. Ne, ne znam koliko griješan, pije, malke, naki. Kad dođe vrijeme zakata, on zna koliko je njegov zakat. Prva zna. Druga stvar. Kada u dođe vrijeme smrti, kada osjeti da mu se smrt, da mu se smrt možda približila, on odba piše svoj vasijet. I kaže, tračina mog gemetka ide u, haj, u hajde. Stvar, u hajde projekte. Jer znate da čovjek može ostaviti u vasijet koliko? Tračinu sam. Više od tračine čovjek ne može da ostavi kao vasijet, kao oporuku. I zato je greška Naprimjer kada vidimo kaže čovjek ostavio sam svoj meta u to i to ne može. Znači samo jednu trećinu. Ostalo mora da ide nasljedicom. Mora da ide a u čini slučajeva znači rijetko da se nađe da čovjek nema, nema. nasljednika. Čimo dođe moment on kaže koliko god da ima ima možda nešto malo jedan i... trećina ide ovako hajde sve I onda mimo toga plus toga što su ljudi se nevijekli da daju običnu sadaku. ترغب رجل فسانيك عليه الصلاة والسلام كاجه كوشت دوشلو هديسو حاكمة كوشت حاكمة مصدركو هديسي حسن كوشتو كاجه شيخ الباني ابن عامر رضي الله تعالى عنه فسانيك عليه الصلاة والسلام كاجه كل مرئ في ذل صداقته حتى يقضى يلو حتى يفصل بين الناس كاجه سوكي كي تشوفيك بيتي اهلاد سوية صداقة دوك سدود na sudnjem danu, misli Svaki čovjek će biti u hladu svoje sadake, dok se među ljudima ne presudi. I također znate hadis kod Bukhari muslima od Ebu Hureyre radi Allah tala anhu, da poslanika alaihi salatu wasalam kaže sad morica će biti u hladu na sudnjem danu, kada ne bude drugog hlada osma Allahovog hlada. Među njima je ko? Čovjek koji udjeljiva svojom desnicom da njegova ljevica ne zna što daje. Ne u smislu da čovjek bukvalno svak reka daje vako, ne. Nego u smislu u puči, ukaziva se da daje tajnu. Znači, jer jedna od posebne vrijednosti prilikom davanja sadake, da sadaka bude tajna. Znači, da čovjek dadne javno, hajere. Međutim, još je bolje da dadneš tajnu. Da dadneš tajnu. Druga stvar također, i zato jedan od prenosioca ovog hadisa, se kaže za njega da nije mogao proći dan, Ada u tom danu nešto ne bi podijelio. Tuma veliki komad hrani. Da ne bi prošao dan, a da u njemu ne bi šta? Da u ne bi nešto podijelio. Također hadijis Bukhari muslimu, je ja po pa salatu wa salam, kaže da nema dana. A da se u tom danu izmađu ostalog ne spuštaj dva meleka. Jedna meleka kaže Allahumma a'ati munfiqan khalafan. وَاَلَّهُمَّ اَعْتِمُمْسِكَ تَلَفًا Allah onome koji daje, povećaj. A onome koji ne daje, umanje. Znači, pogledajte. I zato, draga braćo, sadaka. Sadaka i davanje, i udjeljivanje, velika je stvar u životu jednom muslimana. I zato musliman, kada razmišlja o tome da postane bogat, može samo razmišljati na jedan način. na kada každe, kada postane bogat, onda ću dijeliti, davat ću ovo me davat ću me, moje će vrata biti svako me ću davati subhano, međutim da čovjek samo gomila, par je gomila, šta će zbog čega će čovjeku očer ponijem sa sobom i zato da vidite zašto se danas ljudi svađaju oko dunaluka, zašto poprije ko gleda da na drugu nad dunaluka, aluka ništa toga neće ponijeti Allah je svako me na fak odredio, jeste i naredio nam je da radimo, noći ti na fak i zato, draga braću, moramo da postanemo ljudi koji smo se navikli na davanje. Jesi to istina je da je danas, ovdje kod nas, teško vrijeme. Međutim, pogledajte svak, ja prvi, da vidimo gdje veze dajemo. Gdje odadnemo za ovo, što ja znam, za kafu, za žvake, za čokoladicu, za ovo, za, za, za te sva. Znači, vidjeli bi da možda mjesečno, sigurno. Potrožimo neki najmanje 3 od 40-50 maraka na ne neke gupsle. Međutim, 30 maraka mislim da udjeliš. Znači, mi kada bi, koliko je nas ovdje, kada bi sako od nas 30 maraka davo za nek, a ili projekat? Znači, pa to bi, to bi bilo projekata i projekata. Međutim, nismo Mi Nismo se na to navikli, zato kažemo kažem još jednom, čovjek mora da se draga braću navikne, da daje. I zato pogledajte, pogledajte vrijednosti sadake. Znači, da ne kažemo još vrijednosti sadake, ako je ta sadaka na putu podsticanja, dave, hajra, podučavanje i tako dalje. I zato, na primjer, svak onaj koji nauči Kur'an ili koji bude na pravbu, ako je to vezan sa tvoj sadaku, ti od toga imaš nagrad. I zato čovjek mora biti, znači mora biti matematičan u tome da računa svoja dobra djela. Da gleda da može, da da zaradi. Međutim, jedna od stvari koju ništava se to, Znači tu velkou vrednosti to je da čovjek prigovar. I za to pogledaj učili stovaj Kuran-skejade, Allah zašanu kaže u nemojte, kvariti svoju sadaku sa prigovaranih i sa izgret. zato za to izabili režima muslim, u sonsa idu odabu izabra radi Allaha tala anhu, hadi za pomem sallalahu ađeho sallalahu ađeho sallalama kaže thalatetom, la imadzuru allahu ilihim, vala izakim, vala ima adabu nalivu. Trojica, Allah zašanu nečije pogleda na sud Velika tazna. Jedan od njih ona je onaj koji prigovara onaj koji prigovara za svoje davane. Jedna od tih stvari također je, koju ništavaju čovjekova duga, dobra djela koju učinio. I završaju s ovom stvari. A stvari velike. Morim Allah subhanahu wa ta'ala da iz naših srca ostran i gordost i omalovažavanje drugih da nam podari poni iznosi. To je hadis u kojime, kojizabila jima muslim, usom sahiigo, junduba, ibn abdullaha radiyallahu ta'ala anhu, da je da je Wallahi la ya Allah, Allah Da kako griješi, griješi, da li ya Allah, Allah neće oprostit tome. Pa Allah Subhanahu Wa Ta'ala svojim govorom, Lično odgovorio na ove teške viječe. Pa rekao, meni ne koji je Kur'an, ko je hadisima, da govorio koji je došlo hodisima, meni Allah Subhanahu Wa Ta'ala odgovorio, rekao, ko je taj, ko je taj, koji donosi moj sud koje je taj, koji se zaklinje sa mnom? Ja sam oprostio tom i tome. Znači ono me, koji se ovaj zato, da mu neći Allah nikad oprosti. Kaže, ja sam oprostio tom i tome, a kaže, va ahbetu a amelet, a kaže, tebi sam u propasti, uništio sva tvoje dobradjere. Subhanallaho Bogu. Znači, umoje svar, ovaj riječi, tak mi Allah, Allah neći oprosti tom tome i tome, od koga mogu da dođu? Mogu li da dođu od jednog mumina? Pobožnog, poniznog. Koji kada vidi nekoga u grihu, moli Allaha da ga uputi. To leće je radi drugog. Da svojoj seđidi. Na svom kijamu. Može li od takvog kada da dođe ta stvar? Ne može da dođe. Nego jedino čovjeka koji ide ovako. En čovjek koji ide ovako ovako drugi po je posmatra ovako drugim govori ovaj vaki, ovaj naki, ovaj vaki ovo, da rije sam otaku kao možete odročiti. Znači što je početak? Kraje ovo. Ovo je početak. I za to, draga brače, čovjek koji u srcu ima ovo vlasti. Znači, čuli smo hadisi, da Allah subhanahu wa ta'ala da u jannati neče učin, čem budu, koliko to je ovo Znači ti nas samo to Allah neče jedan veličet. I hajir. U životu jednog lakog insana. Človjev koji bude govorio. Ovaj nevala, ovaj lakki, ovaj mata. Pomakta da stoku do, kod svakog toga nađi. Nađuti mi isto da dođeš čovjeka po savjetu iši. I kažeš on je lakki, on ne zna. Samo ja znam. Mene pitajte, ovaj lakki, ovaj lakki. Ova Ova Na kraju Allah to mi ne da. Dođe do hajira. Allah vam je goslana jer što se kaže, što smo rekla na početku i što vam iš jednom ponavlja, nema beričeta. Allah osran je od čovjeka. Zbog čega, a blizu te stvari, da možda počneš na tom stvari. Koju želiš, koju hoćeš, međutim, Allah osran je Zbog čega radi? E zato što ti Allah je našanu nije dao beričeta. E zato koliko ljudi, na primjer, čovjek hoće da se oženi. Čovjek hoće da se oženi. I oženi kada Nekad čovjek dođe do... Allah osran je od Ponekad može biti od Znači ti ponekad može biti radi njegovih greha. Čovjek se oženi, Allah ne dao baričeta. Misliš da je najljepša koju mogu na dune. Allah ti nije dao baričet. Budeš sa njom malo i gotovo. se, razvedete se. Zbog če Allah nije dao baričeta. I zato da ga vraća, baričeta. Baričet je nešto o čemu čovjek mora da razmišlja. Da nam Allah da u životu baričeta. I hayra. A taj baričeta može da dođe. Čovjek koji ima gordosti čovjek koji ima ohlost usada pomijenim zato što se dajte, kako primijetiti ti kod naše omladine da dođe čovjek nauči vjeru hoće učiti vjeru onamo nešto naučio čovjek naučio nekoliko osnovnih stvari odma misli daje šef islam ne može s akome govoriti ne može je god kad mu se harbuča be vacija da se drža fudborka hoće da se stupi ja imam sva da poručim ummetu Draga bračom, čovjek mora da bude ponizan. Allahovi robovi. Znači, pogledajte, kako je samo stvari koji smo večera spomenuli, koliko smo vidjeli da smo da smo, da, da, smo da smo, da nismo jaki popitan tih stvari, smo spomenuli ibadet, smo spomenuli sadaku, kad smo, Subhanallah, govorimo i vežemo se za sahabe, za selef, vasman radi Allah Anhu. tođe je prilika Tadne je sam svoj metak na Allahom kutu. Znači, zamisli da čovjeku je bogat. Tadne je čitav svoj metak na Allahom kutu. Kod sebe ne ostavi ništa. Subhanallah. Ja to lahko da čov, to čovjek učini? Danas čovjek dođe da dneš 10% u svojej plati. 20%, da kažem pola. Čovjek pa, ja rab, ja rab, je tu ubjeđenje? Gdje je tu kao kaže mi Qajim, habbud dunja, da je ljuba prava dunjalu koja osnava za svaki greh. Osnava za svaki greh. Gdje sa ti mi badit? Gdje su te noći? Znači koliko god hoćete da... Samo večera što smo spomen, vidjeli bi koliko smo. Koliko smo, da kažemo, nema ne po pitanju, po pitanju te islavi. zato se moramo truti da izgradimo svoju ličnost. Da izgradimo svoju ličnost. A zato kako izgleda dan jednog muslimana, potražite sami usiri Allaho, kako kako izgleda dan, obični dan u životu jednog muslimana. Od namaza u džematu, od zikra jutarnjeg, od zikra večernjeg, od ibadeta po od da ufatiš dobro djelo gdje možeš, da ufatiš dobro djelo i javno i tako. Znači, pred nama je, pa da tražimo. Molimo Allaha, da nam se smiluje i da nam. Masari koje je također došlo, اسكمن في سمنا كيب قال سبحانه وتعالى ان كل اسكماك تاجه فلا نقيم لهم يوم القيامه وزنا امين هي كما تدعون نسوا يمدانو بده امريكا في تجيره فسكن هذا سبدو تاجلا vagar الله سبحانه وتعالى جدد دوخ في يده لدريشنيس لا بده امريكا في تجيره اذا توضئنا حديث اسمه صلى الله عليه وسلم لو اشتزبجنا البخاري da se kaže da će nasu u njimdanu doći čovjek koji je maša Allah ila adim samin koji dobro jak, dobro jak u tijela mažuti im da na vaga nju dobrih djela kaže posanik alaih sallatu sallam fala jezilu inda Allahi jenaha bi'udati a kaže nasu u neće vagati kolko je krilo mštce kolko je krilo šta? mštce, za što kod se هي موطئ قدميه عزتم الله سبحانه وتعالى انا ساسبله اذا نقرسي دعنا نشني اذنيه قويجه بواسطه ان ادريال في داخله ان شاء الله تعالى سددكم ثم نسترسل في طاعه